السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تندروا نس الله جل وعلا që tieni mirë rrahët nesullallan tbarakuta që të gjithë të na kaplojë Zotë جل وعلا me rahmetin e me falën e tij yemi në detmë ndai dëshirova që përmes një audio i gjizimi që dërgoj disa dobi mirësi dhe rekuitime që lësëllë anjele u alat në bëndobi me to në dunja në ahirat. Sotër dita e par e muajt dhulhigja dhe pa dushim se për neve si musliman kjo dhëtët shumë. Nga se fillimi muajt dhulhigja për neve shënan hyrja në ditet më të më dha dhe më të dashnë të kallahu të bala këtë ala por vlerën e dhulhexhës, rëndësinë e ditëve të dhulhexhës është fol shpesh ara dhe çdo vetë alhamdulillah. Hocëllarët, padëbesimtarët rikuitohen mes vete me hadithe, me udhëzime, me mënyra të ndryshme të shujime të këtyre ditëve që alhamdulillah, domethënë bëhet një rikujtim besoj i dobishëm dhe i rëndësishëm dhe interesant. Duke pas përshëhse ne si njerëz kem nevojë për rikujtime të vazhdueshme, si kush Allahu xhala wala thotu zekir po një dhikratë të vëllë mëmërinë rekuiton nga se rikutimi i bodob i besimtarve do ku nisur nga kë parim dhe nga parimi që that pejgamberi saul me dinu nasiha. Ah, fëja është një lloj këshillimi i pasuri, qelërt i besimtarve mes vete, deshë që ti them disa fjalë lidhem me këtë çështje. Edhe pse sikur të përmenda kanë folur për këtë temë në raste të ndryshme në tema të ndryshme, por beso që kjo tjet edhe një shtim apo një pasurim një dhe me këtë tem të madhe. Se për këtë glire së madhe që kanë këtë dit, besoj që të gjithë tashma kemi të qartë, ku pejgamberin sallallahu a.sallam në ka full për të dit. Para kësaj, Allahu të bare këtër është betuar në këtë dit, ku si pas shumicës e djetarve të tëfsirit, betimi Allahu të nësu në fejr, o lejalin asher, betom në, në djetë netët, Shumica dërmues e dietarëve konsiderojnë se ky betim i Allahut te barekote alah është në lidhje me 10 ditët e Dhul Hijjës. Kur Allahu xhallahu betohet në diçka, padyshim se kjo ponëbe është shumë domethënse, tregon shumë për neve. Pastaj pejgamberi sallallahu aleyhi وسallam ka folur për lëndën këto ditë. Duhet të ndalim në një hadith pejgamberit aleyhi salatu wasalam, etje kundre se ka shumë shumë rëndësi dhe shumë domethënie të mëdha që dalin nga kjo porosie e pejgamberit aleyhi salatu wasalam. Muhamedi alayhi salatu wa sallam kurkafol për 10 ditën e para të muajit Dhulhijhe, ka thënë se nuk ka ditë ku vepra e mirë te Allahu është më e dashur se në këto 10 ditë të para të muajit Dhulhijhe. Shokët e pejgamberit sallallahu aleyhi dhe i thanë, o dërguesi i Allahut, as xhihadi në rrugën e Allahut, tha pejgamberi sallallahu aleyhi, as xhihadi në rrugën e Allahut, përveç njeriu i cili del nukt e Allahut me shpirtin e tij e me pasurin e tij dhe nuk kthehet me asgjë nga këtu. Domethënë njeriu që jep edhe shpirtin e keq që ka kon nga pasuria në nukt e Allahut, kjo është një gjendje domethënë e jashtëzakonshme për jashtëim. Përndysha të tjetra rrethana, vepra e mirë në këto 10 ditë është më e mirë dhe më e dashur tek Allahu se në çdo ditë tjetër. Ajo që të bëjmë përshtypjen e këtë hadith të nderuar ë është Fëlemi është vlera, normal e, dhe inkurajimi srallahu, azen, për ingambenit sër Allahu e zënë për punë të mira, mirë po aje që nështë ta kësha pasi mundon të e është fjallë e habbo il Allah, me e dashnë të ka Allahu të vare, vare këtala. Ka di të kuflitet se, për shambull, këpun është të Allahu me e shpërblyër, me e pranuar, e kështë më ratë, ndërsa inkurajimi për këto dhjetë dit është bëmi bazën e dashurisë. Në më thonë, Allahu i dënë më sh E dashuria e Allahut te barekote ala po duhet se pemesi besimtar dhe besimtare normal ar diçka shumë specifike dhe shumë veçantë. Nëse Allahu e don një punë nga treguasi se ne dojmë Allahun te barekote ala është ta dojmë atë punë që Allahu e don dhe të sillemi në ato punë apo kashi atyre punëve apo la ato dhe që Allahu e don sipas asaj që Allahu xhallah është i kënaqur dhe e don. Prandaj shikoni kët inkurajim ka shtë këndshëm ka sht mirë që ka bërë pejgamberi sallallahu aleyhi dhe për këto ditë përmes dashurisë, përmes asaj që Allahu xhallahu ala e don. Prandaj ata që Allahun e dojnë dhe ata që dojnë atë që Allahu e don, padyshim se në këto 10 ditë munduan që të ketë një angazhim më specifik, më të veçantë dhe më të shtuar normalisht të kën përputhje dhe në të pajtim me dashurinë e Allahut te barekuta. Adona Allahu xhallahu ala, atë riau është tarmundsia ti të tregosh të Allahut se ai don. Meq oh ti zoti yon më së shumti punën e mirë e don këto ditë unë do të mundohem që në këto ditë të im shumë më vepër mirë saqë kam qenë në ditët e tjera të rëndomta. Dhe gjithashtu të nderuam ë nga mundësitë më dha që i kemi këtu 10 ditë është që ta largojmë nga zemrat tona, nga mendjet tona, fluhurin që ka rasi pasojë e gafletit. Shikoni për shembull njerëzit këto 10 ditë sian. Për dalim nga 10 ditë e fundit e muajit Ramadan. Allëpse dietar kanë mos pajtim rreth mbi vlerësimit të ditëve njëra me tjetrën a janë më të vlefshme 10 ditë e fundit të Ramazanit apo 10 ditët e para të Dhulhijës pavarësisht diskutimeve jap me kuptues se këto ditë so janë të rëndësishme do sa janë të, të vlefshme meq kanë hi në do të thon një lloj matje për vlerën me 10 ditë e fundit të Ramazanit njerëz në 10 ditët e fundit të Ramazanit rinotëm pa gjum. Shikonin mbushën xhamiat për namaznate. Këtu sot ka ashtu një punë e mirë e këtyre rradh, për shkak se njerëzit dinë 10 ditë fundit. E 10 ditë para e shohim domoshta që është dallim shumë shumë i madh. Jo dallim i vogël, por ta dallim shumë i madh. Që më kuptu se realisht për këto ditë ka shumë, ka shumë mosnjuri. Ka shumë huti, habi, gaflet. Dhe na e dim se çfarë rëndësije dhe qëfar peshe të ka lau të varë e këtër ka, ku një rabë të regohet i vëmënshëm, i kujdeshëm, në adorimin dhe lau të azhjën në kohërat e gafletit, në kohërat e hutis. Pra ndaj, sa ka lafdru për e gamberi sallallahu sallam, ata që kapën përfejnë lau të në konë kër një është e lëshojnë. Sa për shemb ka vlera namazi natës, pse? Për shkak se të tjerë flën e dikush për hit Allah zgjohet. Sa ka vlir për shemb përmendje Allahut në vende ku të tjerë habitën e Allah nuk e përmendin. Prandaj edhe kjo është një mundsi e madhe që të rregojmë se për kundër, do të thonë gafletit, për kundër uh, zhvendosjes, për kundër habisë molla që mbretën, ne jemi të vëmendshëm, jemi të kujdesshëm. Dashuria ndaj Allahut te barekuta e zgjon bare e besimtarin dhe besimtarën nga xhumi e bën të vëmendshëm të kujdesshëm. Prandaj edhe ibadeti i kujdesit, ibadeti i, i vëmendjes, largimi i gafletit është padyshim është padyshim një mundësi e madhe që mund të bëhet në këto 10 para të dhjetësh. Prandaj ta bëjmë fuqëshëm këtë ë largim të gafletit Jo një largim formal, por letë vretë me dëvërtet, dukë shumë letë vretë refuzimi i gafletit, hudhja anash e gafletit, e hutis, e habis, dhe e, të dëshmojmë vedijen ton, të dëshmojmë kuptimin e thell të feston, duke që jenë të angazhuar, duke që jenë të prokupuar me adhurimet të shumëta në këto 10 dhe parat të muaj dunhegje. Dhe të rrita që dua të përmeni të nëruar, ka të bëjmë me, Uh, emruesin e përbashkët e të gjitha adhurojmë që i bëjmë ne këtu 10 ditë. Padoshim se asaj përkat çfarë të bëjmë këtu 10 ditë, mendoj që pejgamberi sallallahu alaihi dhe veprën e fjalën el amalus salih, vepra e mirë. Do të thonë, çkado që është veprë e mirë që Allahu te barekuta e konsideron të mirë, e që e mirë është vepra e sinqert, eda ajo që është në përputhje me sunetin e pejgamberit alaihi salatu wassalam, që është në përputhje me udhëzimet e shariatit, është veprë e mirë. Andaj çdo veprë e mirë, çfarë do qoftë ajo ja? është e rëndësishme që të bëhet me këto. Normalisht, duke pasur parasysh renditjen, obligimet mas parë, pastaj vullnetarët, pastaj, domthonë, edhe në katërta obligimeve, ka një lloj renditje, një lloj kategorizimi, edhe teknofile ka një lloj kategorizimi. Prandaj të përfshijmë të çënien e donatorëve, jo vetëm aspektet formale, por edhe aspektin e branhës të zëmës të pritëmit, dhe kjo është më rëndësishmja. Më rëndësishmja është, domthonë, Adorimi i zamrës, prandaj edhe desha të them se emëruesi i përbashkët i të gjitha përpjekjeve tona, i të gjitha angazhimeve tona, në këtu 10 ditë është madhrimi i Allahut te barekote. Do thot, shikoni sa bukulin e ngjërat. Motivi, shtytësi pall është dashuria. Ndërsa epilogu përfundimtar dhe emëruesi i përbashkët është i admirimeve tona i përpjekjeve tona, madhrimi i Allahut te barekote. Allahun ta mandoj Ta shtojmë zakon ato në madhëminë e Allahut të barekote ala. Madhëmini i cili angjollin zamrën, ngrit zamrën e ofron tek Allahu të barekote ala. Madhëmini që na bën që me vërtet ti ë uh, inkuadrorm jetën tonë tema të madhe që Allahu xhalla u ala ka kërkuar nga ne. Prandaj madhëmini i cili na bën që jeta jonë, prioritetet tona, angazhimet tona ë uh, tëreç që ne bëmë këtë jetë të jetë në përputhje me rancin edhe prioritete që Allahu të barekote ala i ka vendosur në librin e tij dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në, në tij. E kemi një mundësi të një riorganizimi të veteve tona. E kemi një mundësi të një rikëndjellje, me të vërtetë, të shtyr dhe të nxitur nga dashuria për Allahun xhallahu ala dhe duke i amsyerr marrëdhëniet të Allahut te barekatola, ta vojmë këtë refresh kem, ta vojmë këtë riorganizim, ta vojmë këtë rikëndjellje që me vërtet është shumë shumë rëndësishme. Pra e rëndësishme. Prandaj të nderuara, le të mbetet, le të mbetet synimi jon, kjo që e përmenda i cilë a rrjetë pa dërshim me intenzitetin e punëve tonët mira, pavarësështë a ka të bëj me punët e zemrës, me fjalët e gjuës, apo edhe me punët e gjymëtyrëve. Për ne e dhe ka thënë për pegamberi sallallahu al-sallam, që në këto dhjetë ditë të shtojbë sa më te për kej mundësi uh, tri i badete madhore, që të gjitha këtore alështë i shërvej madhimi të Allah të barakatale. Et të hlil, la ilaha illallah, Elhamdulillah edhe tekbir, duke thënë Allahu Akbar. Ne këto ditë të këndojmë shumë tekbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah, Allahu Akbar, ولله الحمد. E forma e të tekbirëve që transmetuan nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, balancë siç të bëjmë tekbirë të, të këndojmë në shtëpi tona, në vendat tona ku do të çtimi, në vetët tona ku do të jecë rrugës, që në vazdimsi të mbetet lidhe me Zotën e Zamrës, duke mbandu Allahun te barekota duke ngritur emrin e Tij duket duket duke dëshmua për kushtimin tonë dhe kthimin tonë ka Allahu te bareka وتعالى. Prandaj lut sallallahu alaihi wasallam që Zoti xhelaluhu në këto 10 ditë në Abhayl e Bereshet është ndatë. Dhe padyshimse ajo që dua ta përmend më te është gjatë tkuesjes me ndurime. Gjatë tkuesjes me ndurime të përjetojmë të përjetojmë dy realitete të mëdha. Dy realitete të mëdha të përjetojmë domoshtërisht nga sa është shumë e rëndësishme të ndëruar vazhër dhe motra patyshem se kanë me dëgjuar këtë injezim. A po rast, domthonë ne sikurse përmana, e, pasi që kemi kuptuar se motivi është dashuria, shtytja është dashuria, ndërsa arritja është madhrimi dhe ngritja e që këto patyshem se kanë lidhje me zveti. Madhrimi ndaj Allahut dhe, Allah dhe dashuria ndaj Allahut kanë lidhje me zveti, ngasë dashuria e ushqen madhrimin dhe, madhrimin dhe madhrimi e ushqen dhe shton dashurinë ndaj Allahut te bare kota. Prandaj në përpjekje për të arritur këto dyja dhe për të shtuar këto dyja, radhisht mund të jashtojme dhe dy elementet të rëndësishme që ndihmojnë shumë dhe këtë aspekt. E që do të kemi parasysh vazhdimisht në prietimin tonë dhe në ndjene tona gjatë uh, gjitha adhurime dhe gjitha gjitha angartime që e bëjmë në këto dhjetë dit e para të mojë dhulhegje. E para është të prietujme me dëvërtet një fakt të pamuhushmaj është kujdesi Allah u të gjellë gjeralu për pastrimin tonë, kujdesi Allah u të vare kë A, a, a, shkarkimin nga mëkatet dhe ngrinë të në të kalat e pare këtale duke mundësuar që të kalojmë ko paskuaj në këtu kora kase vleshme duke mundësuar që me pak të arrim shumë e që të gjitha këtu janë në shumë të pasrimit Çdojëherë këtu janë në shërbim këto afërimet me Allahun te Barakautej nga sa më të pastët jemi, aq më të afërt me Allahun te Barakautej. Prandaj shikoni këtu në shënja të qarta se Allahu po don që ne të afrohemi tek Ai, ai po don që të largojnë pengesat mes neve dhe mes Tij. Dhe kjo kujdesi i Allahut për çinë afër me Ti, dhe kjo kujdesi i Allahut për të larguar për të larguar barierat dhe pengesat që qëndrojnë mes jove dhe Atij, padyshëm se nuk do të më kaluaj pavrëhtë nga ana besimtar. Nuk do të më kaloj pavrëhtë. Vrej këto kujdese. Vrej atë kujdes të Allahut që lëvor ndaj tij se sa Bukur Allahu te bareku te alla po kujdeset që ti të jesh më afër tij, sa so më afër ti, më lart raziqëve i, më lart dënimit të tij, më afër pasaj mëshirës dhe ashprimit të tij. Dhe e dyta që duhet me vërejt padyshim është edhe kujdesi i Allahut për të na shtuar e, vlerën tonte kaj me shpërblim edhe me grada të ndryshme duke na mësonuar që 90 ditë për shemb të arrihet diçka shumë më madhe me pak ibadet, me pak, pak angazhim, por të fitojmë shumë tek Allahu te para kotalla. Prandaj këto dy janë shumë rëndësishme. ë kujdesi Allahut për t'u ofruar tekaj dhe kujdesi Allahut për të na shtuar vlerën. Ndërsa realisht armiqt na kryejme shëjtanin çfarë synimi ka? Të na largojnë nga Allahu dhe të na humbin vlerën si njerëz kështu që të nderuar dasmë motra sa më afër Allahut jemi aq më të vlefshëm jemi dhe sa më larg Allahut jemi aq më të pa vlefshëm jemi për këtë arsye këto janë ditë që ja rikthejmë veten son edhe dinjitetin ton, e vlerën ton, e rëndësinë ton dhe mundsojmë përmes këtyre adhurimeve të ngritimën tek Allahu te bareka u taala dashuria dhe, dhe madhrimi kujdesi për afrimin dhe shpolimën let mbeten padyshim adresa të rëndësishme në udhimin ton në këto 10 ditë e para të muajit dhulhij Allahu na dor sukses, na dhash Allah bereqet. Kudo që jemi, në çfarë do vëni që jemi. Allahu na mëson që të ngrihemi tek Ajt, të afrohemi tek Ajt. Time të pastër, me zama të pastërta, me gjuhë të pastërta, afër Allahut te barekutaala, në mëshirin e Tij, tek falja e Tij. Larg, larg hyrënimi te Allahu xhala wala. La dnimit Allah te barekutaala. Na shtoft Allah vlera në dhunja e na herat, e na mëson se vlera jon ti jetë më e vërtet, sebab për shku në firdosin e Allahut tek për i gamberi sallallahu sallem e të këburat e mirë, e të gratët e dhe vërshme që kanë qenë dë dënja e kanë shku në ahiret. Zotë i ruajt, Allah ish për bleft, paqi, po sukse, shëndet e përreqet këtë që të qitini. Salamu alikum wa rahmatullahi wa barakatuh.